Bainaki altuna, nahizeko zuzendaria aixo egunon. Egunon. Bueno, ba, zer suposatzen du Estatu Espainiolaren dako, ba, momentu honetan, Arnaldo, otegi gartzelean mantentzea? Bueno, igustet, irua arrazoi edo e, aipatu ditzazkegula, ez? Alde batetile nengoa da mendekua. E, Estatu Espainiolaren dutza, Arnaldo, hotegi etxai eda, etxai eta hala izan dutetan eta mendekua pagatu arazi nahi dio, ba, bueno... E, E, egindako guztia edo, edo bere jarrera bere jokabide politiko historikoa, Bigarrena da estatu espainolak ze ze ikusmoalde ze jokamolde duen euskalgataskari heltzeko heltzeko garaian, ez? Ta azkenaldean oso begibistakoa da indarregin nahi duela garaipen polizialean, eskema garaituta garet garaituaren Garele eta gareituaren esquema horretan eta zentzu horretan e, horrela haina e, argiki zigortzea e, Arraldotegi ere esquema horretan barren kokatzen duela eta hori erakutsi nahi du, Eta uste da hirugarren elementua da Arraldotegi kartzelan e, edukitzea badula ere arrazoi jo operatibo bat azken batean da, ba bueno, eta egon daitezkera aukera politikoetan, ba Arraldotegire egin zezaken lana, ba, ba edo morriztea, ez? Ba, ildo horretik eh, joan gozien bigarren galdera, izan ere, bueno, ba, badaki gori apirit jernotegi gartzelatik aterako dela, Be, bueno, gartzelazi gorra osori bete ondoren, honek zer ekarriko eh, dio eskerabartza alde batetik eta bakegintzari.., gintzari? Zoruz ez? Bueno, ba, esan daiteke edo ezer gutxi, edo asko. Ezer gutxi, baldin eta espaldin mago beste pertsona batek bakarrik ezin zin dezake, Gauzak egin, biztan da, ez? Hor du, nik uste eta, eta puizko, e, nolabait, eraldaketa eta egoera berria sortune dituz indar guztiek, bautela bete behar bat, ez? Eta da, pixka guen dala, sei urte eman zan, txikiura aldaketa oso eta oso zituna errezitzena, bigarren bueltabat behar du, ez? Azken batean, prozesu politiko hau, ba, azken bururaino eramateko, ez? hori ematen baldin bada, biztan da, hori ematen ez bada, ba, nekez egin alko du berak bakarrik ezer, es? Baina hori ematen baldin bada, hau da, baldin badago e, prozesu politiko bat azkartzeko gogoa, naia eta naiko talentua, ba, biztan da, arraldoteki oso aktibo importantea izan daitekeela ez. Alde batetik, bueno, bere komunikazio gaitasuna dela, eta beste batetik bere gaitasun e, politikoa, es? Ekarpena egiteko orduan ez. Ni zentzu horretan, ustete, elementu baikorra izan daitekeela bai ezkerra bertza lentza, bere proiektu politikoa berritzeko et, da bereskaentzako politikoa berritzeko baita eraikitzen ari diran beste indar batzuekin eraikitzenan frente zabala egiten zaio no horrir eta baita ere konponbide bidea kurratzeko bueno, interlokuzioa beste indar batzuekin edo edo ekimenak egiteko ba bueno ba, edo agertoki berriak aurkitzeko orduan elementu esarri dute aktibo oso importante izan daiteke biztan da O, kasu honetan hori, bak egin baitare, bueno, ekarpen aktibo bat izan daiteke, e, bera duela gutxi aipatu izan zuen ez, e, momentu honetan ez dela, e, bak egin prozesurik esistitzen, pixka bate? Bueno, ni uste horretagola, gogo eta intelektual, indartxu batez, eta azken batean, goen e, bueno, horreko prozesu, negoziazio prozesuan, edo 2000-20000 zazpian egon Egon zara lako, esan ez alde batetik daude ondorioak eta beste alde batetik daude gatazkaren e, kausak, ez? konpontu izagun bakoitza bere aldetik, ez eta elkar el lotuak egon, eta hori. Kontua da, estatu espanolarekin beraintzat dena dala drama txiki bat, ez? Bai, ondorioak konpontzea, beraintzat suponsatzen du nola etere aldaketan nahi dutenei arrazoi ematea, eta beraz, e, proiektu politiko az, e, bueno, independentista, edo beste e, hori ematea. Tagautza berak e, tagautza berak kausekin, ez? Beraintzat autodeterminazio dera egitza eskubia murgiltzea ja e, porrota dakar, ez? E, bizka eta da, arraldote egiten du. Hor du, diustet, e, ondorioa konpontzeko da, bake prozesu bat eraikitzeko, behar da, prozesu politikoa azkartu. Hau da, e, eraman, ba, Kataluniaren kataluñaren ere mua izan daitekena, ba, horrek ekarret dezake ere beste ere mutan eh, ekartzen. ekarretzea. Hor da gola, harik eta intelektual bat egiten duela arraldotegi, eta ikusiko da, ze, ze gara pena duen. Horrek ez dukentzen biztan da, ba gaizeatzetan batez ere bueno, es, armagabeetzea edo presoen gaia edo hor egon e, ekimenak, ez, bai aldebak jarriko ekimenak eta baita interpelazioak egon daitezkenak, es, hori guztia mai gainean dago, ta niguz e, eta torren ilabete taurtetan hori hori gauza hauek mugitu beharko direla, nahiz eta es, baldima, nei baldima prozesu politiko osoa azkartu eta aurrera eman. Inak kultura askermilla, eh, kurean izatagatik. Zuei.